Vihar London felett Ezen az éjszakán megint nem aludt London népe. Fél tizenegy tárban ismét hullani kezdtek a gyilkos meteorok az angol fővárosra. A szemtanúk húz becsapódást figyeltek meg. Az egyik szárnyas bomba a British Museum mögött csapott le, az információs minisztérium közelébe. Winston Churchill az admiralitás első lordja dolgozó szobájában ült, mikor Ellen Woods ezredes megérkezett. A repülőgépeket, amelyek a Secret Service emberei átkeltek a csatornán, lelőtték, újságolta út Szerencsére a gép már visszatérőbe volt, egy angol gyorsna szállt, megmentette a pilótákat. – Tehát embereink megérkeztek rendeltetésű helyükre? – kérdezte a miniszterelnök. – Remélhetőleg, szív. Churchill az ablakhoz lépett és kinézett. A British múzeum felül a tűz vörhenyes fénye festette meg az eget, és távolabb a dokkok irányából még két tűzfészek parázslott. – Vihar London felett, – mondta Churchill. – Hogy viselkedik a nép? – Rendületlenül tűrik ezt az újabb megpróbáltatást is. Mindenki tisztában van azzal, hogy Németország elvesztette a háborút, és az utolsó kétségbe esett kísérlet sem változtat ezen a tényen. Mégis tennünk kell valamit. A miniszterelnök ökle keményen koppant az ablak párkányon. Úgy van, tennünk kell valamit. Remélem, hogy az ön is sikert érhetnek el. Én határtalanul bízom bennük, ször. Hm. Túlságos a romantikus fickók. De bátrak is, okosak, ször. A németek értenek ahhoz, hogy titkaikat megőrizzék, mondta Churchill. Egyébként régóta tudok az új német titkos fegyverről. Ezért sietettem az inváziót. Ha a németek egy évvel ezelőtt elkezdték volna az új fegyver bevetését, akkor igen súlyos helyzetbe kerültünk volna. A veszélyt így sem becsülöm le, de megállapítom, hogy a fau egy semmit sem változtat kidolgozott terveinket. Minden esetre borzasztó ez a céltalan és ostoba rombolás. Kétségtelen, hogy a szárnyas bombák lélektani hatása összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint bármilyen repülő Örökké nem riaszthatjuk a várost, a rakéták pedig minden pillanatban feltűnhetnek az égem. Most is jön kettő. A miniszterelnök a jelzett irányba pillantott. Két szivar alakú fémtest rajzolódott ki az égem. Kísértetiesek voltak ezek a berregő tüzes szivarok, amin gyorsan elsuhantak a házak fölött. Az egyik valahol a külvárosba hullhatott le, a másik azonban a Temze partján talált el egy hatalmas épülettömböt. A következő pillanatban borzalmas dördülések hallatszottak, és vörös lángoszlopok törtek az ég felé. Eltalálták az arzenát, mondta a miniszterelnök változatlan nyugalommal. Most már az egész eget vörösre festették a lángok. Úgy látszott, mintha az egész környék égne. A londoniak sohasem értek át ehhez hasonló borzalmas éjszakát. Egy szárnyas bomba a Wellington utcába csapott be, egy másik a Hyde Park közelében. Tűzvész pusztította a Shering Cross pályaudvaron, és hatalmas tüzek fénye látszott Richmond és Kingston irányából is. Riasztó hírek érkeztek Waltonból, Whitebridgeből, Windsorból, Woolwichból és Portsmouthból. Valóban az Inferno éjszakája volt ez, a pokol kutyái szabadultak rá Angliára. Az emberek a pincékben és a föld alatti vasúthálomásait tanyáztak. Az utcákon alig lehetett egy-egy lelket látni. A shipping Burton keresztül haladó országúton most egyetlen kocsi sem mutatkozott, és a folyami motorosok is menedéket kerestek a London Hide és a Tower Bridge boltívei alatt. Az a néhány ember, aki mégis az utcára merészkedett, szorosan a házak falához lapulva igyekezett tovább. A Baker Street is elhagyatott volt, amikor Arthur Craig kilépett lakásából és elindult a szerkesztőség felé. Az egyik sarkon megpillantotta régi barátját, Gordon Horselt aki a légvédelmi tűzoltóságnál teljesített szolgálatot. Mit tudsz? kérdezte Craig köszönés helyett. Nem sokkal többet, mint te, hangzott a válasz. Legalább nyolc hatalmas tűz pusztít a városba. Hallod? Újra kezdik az ágyúzást. A tengerpart felől megkezdődött a nyomjelző lövedékek és gránátok robbanása. Borzalmasan szép, mondta Craig. Egy szárnyas bombát eltalálhattak a lövedékek, mert hirtelen nagy fényjelenség támadt az égen, hogy azután sziporkázva hújon szét a világ minden tája felé. Ebben a pillanatban egy idősebb úr ért melléjük. Az arca sápat volt, a szeme égett. Craig azontal felismerte a dult arcú emberben a híres egyetemi tanárt, akinek legújabb munkája valóságos forradalmat jelentett a fizikába. – Vége a világnak! – mondta a tudós rekedten. Ma éjszaka elpusztul London. Sőt, egész Anglia. Én Indiába készül. Jöjjenek velem! Melyik hajóval indul, professzor úr? kérdezte Kréke. A tanár furcsán nevetett. <gül> hajóval? Nem vagyok bolond hajóra ülni, hiszen a repülőbombák így biztosan eltalálnának. <gül> Úszni fogok, urai. Először leúszom egészen Gibraltárig, ott egy kicsit megpihenek. Aztán tovább úszom a Szuezi csatorna felé. Ha minden jól megy, akkor három nap múlva Indiába leszek. Mutha szent elefántja meg véd a kutyáitól. Na, jönnek uraim, gondolják meg, amíg nem késő. Krieg szánakozva nézett a magas férfi után, aki furcsa imbolygó léptekkel megindult a temze felé. Szegény őrű, mormogta megindultam. A mai éjszaka őrítette meg, mondta harszal. Attól tartok, hogy a folyóba veti magát. Minden esetre utána megyek kötelességem, hogy visszatartsam őt. Mire rég válaszolhatott volna, már harszal is eltűnt a sötétbe. Az újságíró kábultan állt, mintha földbe gyökerezett volna a lába. Csak át ismerettem bámult a sötétségbe, mely a Baker Street mélyén honolt, míg a házak oromzatai távoli és közeli tűzfészek vízfénye festette vörösre és ebben a furcsa, ijesztő világításban fekete árnyak bolyongtak, halára rémült emberek, anyák, akik gyermekeiket siratták, gazdagok, akiknek palotáit megsemmisítette a tűz, és szegények, akiknek nem volt többé otthonuk. Grég arcán végig folytak a könnyek. London siratta, a kötpárás alkonyatot a Temze partján, a csöndes órákat a British múzeum félhomályos termeibe, és a Piccadilly ragyogó fényeit. Hajnalodott, de ez a nap felkelte merőben különbözött a szokásos hajnali derengéstől. A napsugarak csak helyenként tudtak áttörni a sűrű füstakaron, mely a várost borította. Mindenütt a pusztulás és halál lehetett látni. Az Albert terasz helyén fekete romok sötét lettek. A Regent's Park kidőlt fái között hatalmas töltsérek tártogtak. Az Imperial Institute-nak nem volt teteje, és a gyönyörű Langham Hotel romokban hevert. A pusztulás nem kimélte meg a Brampton úti bérpalotákat sem. Craig a Hampstead-i dombon állt, és onnan nézte a város fölött hömpögő füstfelhőt, mely időnként eltakarta a Szentpászékes egyházat, és a Vancemister apátságot is. Ezeknek a hatalmas épületeknek nem ártottak a szárnyas bombák, és amennyire Craig a füstön át láthatta, a Buckingham palota is sértetlen volt. Az újságíró találomra megindult. Egy ló teteme hevert az úton, és néhány lépéssel odébb egy asszony, aki a gyerekét tartotta a karjaiba. Mindketten halottak voltak. A füstölte meg őket, vagy egy bomba szilánk? Craig nem ért rá ezen töprengeni. Figyelmét az a hatalmas füstösztop kötötte le, amely a New Scotland Yard épülete felől törte magasba. Egy tűzoltó autó robogott végig az utcán, és magasban erős búgással egy vadászgép keringett. Az utcán azonban nem járt senki, az emberek még mindig a légvédelmi pincékbe szoroltak. A riporter céltalanul kóborolt a városba, melynek lüktetését annyira ismerte, és amely most látszólag dermedten, halottan terült el körülötte. Maga sem tudta, hogyan került a hágyparba. Fáradta leült az egyik padra, és maga elé merett. A reggeli szél maga előtt tűzte, hajszolta a tépet, füstfoszlányokat a messzeségbe kéklő dombok felé. A vihar elvonult London felett, de az újságíró nagyon jól tudta, hogy bármelyik percben újra megeredhet a tűzeső, hogy elhamvasszon mindent, ami éppen maradt a pusztulás után. A templomok, házak és gyárak rengetegében némán gyötrődbe ült a magányos férfi, és az eljövendő viharokra gondolt, melyekről jól tudta, hogy az elsőnél sokkal taborzalmasabbnek lesz. It's funny.